A házasság morfológiája asszony legalapvetőbb házassági törvénye. Az esküvői szertartás megváltoztatja a nő jellemét. Mihezst átkerül a gyűrű a jobb kezére, egy csapásra nagykedvel és poszorkányos ügyességgel főz, takarít, vasal, pucol ablakot, és szünteti meg a falon kívül vezetett lefolyó dugulását. Klárkasszony megfigyelése ha a házasságok az égben köttetnek, egyszer már szólni kéne az Istennek, hogy nézzen a körmére a szállítójának. Szilvia kijelentése Egy férfi sem ér meg egy Gordon asszony nyugtalankodási törvénye Ha dút lélekkel álmatlanul fekszel és eltökélet, hogy most aztán égre földre szóló patáliát csapsz, férjedet a mentők szállítják haza. Nina Peirce katasztrófa törvénye. Amikor beszakad a tető, a férfiak mindig épp Stockholmban vannak egy kongresszuson. Hekenak házassági alaptörvénye. Az a férfi, aki azért veszel egy nőt, hogy gyermekeik legyenek, később azért válik el tőle, mert valóban törődik velük. Az esztonféle féle megnyitási csel. Ha egy nő szívesen inna egy csésze teját, kimegy a konyhába, felteszi a kannát és visszaszól. Te is innál, drágám! Ha egy férfi szeretne tejázni, beleveti magát a karosszékbe és így szól. Úgy meginnék egy csésze teját, hát te szívem? Ha nincs erős lépés a feleség tartsójában, ne megnyitási erre már a házasság kezdetén, Örökös tej főzés lesz a sorsa egészen a szenilitásig, mikor is a férje megszidja, mert megint elforralta a tejáskodnából a vizet. Válaszlépésként persze kockázatos, de érdemes kipróbálni, mi történik, ha a feleség beleveti magát a szemközti karosszékbe is így sóhajt fel. Milyen remek ötlet! Úgyis hullafáradt vagyok. Olyan drága vagy, hogy gondoltál rá. Van egy kis csokolád és keksz is a dobozban. És köszönöm. Miközben elten hunja le a szemét. Rút panasa. A férfiak nem lamentálnak, hanem nyomatékosan tiltakoznak. Ezért van, hogy a legtöbb gyilkosságot otthon követik el. A nők sem lamentálnak, hanem csupán ötvenszer ismétlik el ugyanazt a kérést, mert egyszer sem kaptak rá épp kézlább választ. Medzi törvénye. Azoktól a nőktől, akik folyton meghunyászkodnak a békesség kedvéért, azért válik el a férjük, mert folyton meghunyászkodnak. Fésznek a félrelépő férjekre vonatkozó törvénye. A természet mindig a másik nő oldalán áll. Az, amit szabad Jupiternek, elv. Első cikke a feleséget elhagyó férj mindig elképed azon, hogy felesége nem kívánja vissza. Második cikkely. A hűtlenségéért aranyosan szabadkozó férj mindig elképed azon, hogy nem nyer bocsánatot. Anyukája annak idején bármit elnézett neki, ha sírdogált egy kicsit. Harmadik cikkely. Annak valószínűsége, hogy a Chanel parfümtől illatozó férj csupán felvette a kocsiába egyik kolléganőjét, hogy annak ne kelljen gyalogolnia, egyenlő a semmivel. Az egykori Parkinson asszony vigasza. Elválni annyit jelent, hogy az egész ágyban elnyújtózkodhatsz. Jenkins asszony definíciója. A válás az az aktus, amely felszabadít két embert az újrakezdésre. A férjet a barátnőjével, a karrierjével, a kocsiával és a hifi berendezésével. A feleséget a gyerekkel, a kutyával, a macskával, a furcsa hörgéssel a vízvezetékben, és az első segélynyújtási tanfolyam elvégzését igazoló oklevéllyel. Freedom asszony tapasztalati törvényei. Első. A vállás olyan tragédia, amely egy idő elteltével már gyanúsan hasonlít a megkönnyebbülésre. Kettő. A nő csak akkor ébred rá, hogy nincs semmi kunszta a háztartás pénzügyeinek intézésében, amikor férje eltávozott mellőle. Kiderül, hogy az ünnepélyesen vonalzóval meghúzogatott oszlopok a dátumok szerint ittatott nyugták, minden további nélkül mellőzhetők, hogyha valaki egyszerűen csak sorba kiegyelíti a számlákat, ahogy befutna. asszony figyelmeztetése Bármely kisé hány kulódó házasság menthetetlenül törés szenved, ha ügyvédet is közel engednek hozzá. Egy volt férj véleménye. Gyermekeit az ember legolcsóbban volt feleségével tudja felneveltetni. Green asszony törvényei egyedülálló anyák részére. 1. Mire összesporulod a pénzt a bútorhoz illő szőnyegre, a bútort ki lehet dobni. 2. A gyerekek nem szívesen hívják barátaikat abba a lakásba, amelyet teljesen lepusztítottak. Mindi törvényei az elszegényedésről. 1. Akinek van egy szép Viktória korabeli bútorkolossusa, alig várja, hogy oda ajándékozhassa egy rászorulónak. Leginkább annak az elváltasszonynak, aki négy gyereket nevel egy lakásban. 2. A jótékonyság azt jelenti, hogy átengedjük valakinek azt a mosógépet, amelyet már amúgy sem érdemes javítatni.